Grigori Alexandrescu. Toporul și pădurea. Minuni în vremea noastră nu văză se mai face, dar că vorbea odată lemne și dobitoace nu rămâne îndoială, pentru că de n-ar fi, nici nu s-ar povesti. Și caii lui Ahil care prorocea, negreșit că au fost de vreme ce-l trăgea. Întâmplarea ce știu și voi să o povestesc mi-a spus-o un bătrân pe care îl cinstesc și care îmi zicea că și el o știa de la strămoșii lui, care strămoșii lui zicea că și ei co o știu de la un alt strămoș ce nu mai e viu și paicărui strămoș zău nu poți să vi spui. Într-o pădure veche, în ce loc nu ne pasă, un țăran se dusese să-și ia lemne de casă. Trebuie să știți însă, și poți să dau dovadă, că pe vremea aceea toporul n-avea coadă. Astfel se încep toate, vremea desăvârșește orice invente omul și orice duhul naște. Așa țăranul nostru, numai cu fierul în mână, început să sluțească pădurea cea bătrână. Tufani, palteni, ghindarii se îngroziră foarte. Tristă veste, prieteni, să ne pregătim de moarte, începură să zică. Toporul e aproape. În fundul unei soabe țăranul o să ne îngroape. E vrea unul din noștri cu el să le ajute, zise un stejar mare ce avea ani 300 și care era singur ceva mai la o parte. Nu, așa fiți pe în pace, asta dată avem parte. Toporul și țăranul alt nu să izbutească decât să o Stejaru Stejarul a avut dreptate, după multă silință, cercări îndelungate, dând în dreapta și în stânga cu puțină sporire, țăranul se întoarse fără de izbutire. Dar când a avut oporul o coadă de lemn tare, puteți judeca singuri ce e tristă întâmplare. Istoria aceasta, de-o fi adevărată, îmi pare că arată că în fiește țară, cele mai multe rele nu vin de pe afară, nu le aduc străinii, ci ne le fac ce toate, un pământean de ai noștri, o rudă sau un frate.